Daqui da Sala Guilmar Novaes Sampa, capital A gravação do programa Esqueça, minha Conecta no 953 FM Para toda São Carlos e região Sim, e para todo mundo através do site www.radio.fiscar.br Internet também para todos os nossos queridos ouvintes aí na Rádio Fora do Eixo, Rádio BTK, Rádio Rasgada Coletiva e Rádio Software Livre, edição mais que especial, carinhosa, produzida aqui em Independência Omarte, número 167, diretamente dos estudos da Rádio Fiscar, como já foi dito, eu, Jovem Paleirosa e Felipe Silva, minha esquerda. Pedro Pacheco à minha direita, bem-vindo mais uma vez, irmão. E aí, e aí, galera. Tudo bom? Tudo, tudo bom? Tudo, Vai tudo se bom. Mas comunicação por monossílabos, anjo. Só por monossílabos, só, só, só por, né? Já é só, só isso. Beleza. Muito bom, o Programa Independência Online, né? Como todos já conhecem muito bem, nosso braço radiofônico, né, do projeto de ponto de cultura Que se desenvolve aqui na cidade de São Carlos e que através de diversas plataformas se conecta com todo o mundo. Né? Todas as semanas, além do programa no nosso site oficial fora do eixo.org.br, você encontra um singelo, né, e completo resumo de cada edição, contando tudo o que rolou, dividindo as impressões com vocês e, é claro, com todas as edições disponíveis para serem escutadas ou baixadas para o seu computador. Bom, isso daí, fora2.org.br independência acessa lá acessa também os nossos outros espaços virtuais aí, MySpace barra Injormars, Twitter barra YouTube canal no YouTube Urkut, Facebook o Facebook dá um pau do cacete, cara eu tô com uma raiva lá Cara, eu tô bem no Facebook Bom, então, sei Cheio mas... de amigo novo É, mas o Facebook do Independência ou tá dando vários paus, mas mesmo assim pode acessar pode procurar a gente aí sempre mais do que abertos pra colaborações e trocas de informações aí. Programa realizado há mais de 3 anos aqui, né? É, se caracterizando como um ponto de cultura, um ponto de mídia livre e sempre levando o melhor da cultura independente a partir das nossas vivências e pesquisas. E hoje a gente vai ter muitas coisas bem legais aí. O pessoal tá até batendo palma pra gente no fundo aí. Hum, então, legal, tão legal, especial, o programa um especial, <risos> o programa hoje. Bom, a gente vai ter então o Compacto Hack, né, um lançamento integrado de circuito fora do eixo, mensalmente rola um, um disquinho novo quentinho saindo do forno e agora se diz que está disponível para baixar agora é o Diego de Diego e o Sindicato, né, o Diego de Moura, antigo Diego de Moraes, agora Diego. Es Diego, de Moraes. Diego de Moraes, agora Diego e sindicato, é, o Sindicato, lançando um disco deles. É, então ele entra com a gente para o telefone para trocar essa ideia firmeza e contar a bagunça <risos> toda que foi realizar o disco, como que momento mesmo de mistura de celebração, ironia e reflexão da nova música brasileira e um disco bem legal que acabou de sair, então Compacto Rec hoje aqui no programa. Muito bom, bom o programa hoje também vai ter uma atração internacional né, entre as suas especialidades de hoje, international Plus. e a gente vai aqui conferir né, o incrível áudio com tradução simultânea da entrevista que a gente fez com a banda norte-americana, Mais precisamente da cidade de Chicago, Chicago Os The Eternals Que estiveram aqui em São Carlos Na última semana, é isso? É, é. Eles estiveram aqui no dia 27 de outubro né Fizeram um, um excelente show No palquinho do Oscar A gente divulgou na época aqui, contou tudo mais e eles a ideia era deles fazer até uma sessão aqui na rádio, não deu certo, mas eles fizeram, um, a gente trocou uma ideia bem legal aqui em inglês e Pedro, a máquina da tradução tá funcionando hoje? Tá, tá, tá ligado, tá não ligado. é monossilábica? Não é monossilábica, legal. Então a gente vai escutar a entrevista aqui com eles, com tradução simultânea online virtual real. É, super legal Wayne Montana, Damon Locks e Arif aqui o trio especial ja -Riff, ja -Riff. Ja... Arif muito bom e acho que agora a gente já tá pronto para anunciar o primeiro bloco que também não, é uma atração especial não cara, a gente sempre anuncia o BG depois de falar das coisas não parece a BG célebre, célebre hoje, célebre demais, ao vivo, hein, com palminhas no fundo, Aparece. cadê a capa no exemplar físico, estavam roubando, aqui nem é nosso, Não, perfeito, tem uma, uma cobra cuspindo aqui, dando pronta pro bote, é o As Próprias Custas S.A., é, segundo disco de Itamar Assunção, aí uma pérola de verdade mesmo, raridade que agora acabou de ser reeditado, né, no um programa especial, na verdade, é, o pessoal tá fazendo, não é comemoração, né, mas é um, um reencontro é a partir dos 10 anos do do Itamar Assunção relançando todos os discos e vários shows especiais. Então, ah, Aí, ó, como dá pro Das anos da morte, né, das Chico, pico e da música brasileira e da música independente brasileira, ah, né? Ele é como próprio falar. disco de desculpa, cara, tô chato pelo, fala aí, fala aí, Obrigado. Mano. Bom, a gente né, desde os nossos mais velhos bloc blocos de próprios blocos de brocos, brocos de <risos> das origens né da música independente brasileira já falamos aqui até exaustivamente né de todo o movimento do qual o Itamar fazia parte com outros músicos Né, ali no começo dos anos 80, a gente divulgou aqui a gravação, né, que a banda parceira a nossa, Porcas Borboletas Faria, né, faria uma gravação, um show, né, homenageando esses 10 anos da morte. Agora a gente volta aqui com o CD físico original, prensado, reeditado na mão, para calorar o nosso beijão. Da hora demais. Bom, agora sim podemos ir para o primeiro bloco, cara, especialzão. Quer falar? Eu posso falar eu posso Pode falar, falar né? então vou falar, falar junto né muita informação muita informação muito informação é tudo isso para divulgar noticiar convidar a todos para prestigiarem o grande espetáculo futuroível né a mistura de futuro com possível futuro imp possível. possível acontecimento musical que vai reunir nesse próximo domingo dia 14 de novembro Né, no Auditório de Ibirapuera, um dos templos da música brasileira lá em São Paulo, né em um grande show, nomes como DJ Tudo, Gilberto Gil e Macaco Bong além da banda de pífanos, né? Uma das bandas de pífano do, do de Caruaru, né? Bem legal. Então, assim, só para para contextualizar um pouco mais, né? É, vai tá sendo a abertura do Fórum da Cultura Digital e o encerramento do Fórum, Fórum Internacional de Geopolítica Social. Isso. Então, os dois eventos que vão acontecer na Cinemateca Brasileira, né? e eles fazem como se fosse um crossfade nesse show, né, os dois um encerramento de um evento e o início do outro, o show como o Felipe já disse no auditório do Iberapuera é um grande encontro aí que muita gente anda falando que é uma espécie de troca de bastões ou é... acho que ele nem... é difícil de falar assim, mas é um grande encontro mesmo assim, né do, do presente, passado, futuro do regional ao contemporâneo raiz brasileira com o Com a música mundial e tudo mais né O Gil sempre teve isso né Desde o do começo da carreira dele Inclusive o nome futurível é de um disco dele de 69 Talvez um dos melhores discos do Gil tem Cérebro Eletrônico e tudo mais e tal E a música Cérebro Eletrônico e tal E já é bem nessa onda né De arte tecnologia e tecnologia E busca por linguagens O digital ainda nem era realidade naquela época Mas se você escutar o disco já sente isso né Você sente meio que é um, um pré-digital assim e depois o Macaco Bong acho que não precisa nem falar também é uma banda totalmente símbolo desse novo momento de todos os sentidos, né? estético, político de, de, de realização, de coletividade e daí o DJ Tudo faz essa costura né com a direção artística do show Exato, acho que essa, esse lance dessa passagem de bastões que seria né, uma passagem de bastão de diferentes gerações de artistas políticos, de músicas políticos né da música brasileira, vem de um dos caras que é o responsável pela concepção desse espetáculo né uma grande figura conhecida como Cláudio Prado um cara que enfim morava em Londres né quando Gil e Caetano desembarcaram por lá exilados nos anos 60 e foi ele que apresentou os caras né para todo o cenário artístico musical de Londres se manteve conectado com todas as novidades que foram saindo na música brasileira até então e ao conhecer né o macaco bom e todo o universo de trabalho do artista igual pedreiro, ele teve essa ideia de promover esse encontro acreditando que né, o Macaco Bong poderia dar continuidade né, a um projeto estético e político começado pelo Gilberto Gil junto com outros artistas durante a Tropicália ele acabou que o Macaco tinha feito no início do ano já um show com convidados, né, com os metais do Móveis, com Vítor Araujo, o pianista, com o Jack do Pocketburgulets na percussão, tal. Então já já vinha meio que encaminhando, né, como o Alex Antunes, que também é outro um outro cara que tá envolvido nisso daí, ele falou, já tinha construído um lastro possível, né, para para essa para essa junção com o Gil e na verdade tá todo mundo esperando ver o que vai acontecer, porque mais do que tocar as músicas do Gil, né, que vão ser, que vai ser o show, eles vão fazer releituraras né de, de o maca vai ser como se fosse a banda de acompanhamento do show mas tocando as músicas do Gil é, na versão macaku bomng digamos assim então tá todo mundo querendo ver o que que vai acontecer né na nesse encontro cada um trazendo sua marca bem forte uma colaboração musical que que, que deve ser Algo bem novo mesmo, assim, algo bem... Bombástico. Bombástico e novo. Futurível. Futurível, é isso aí. Acho que só para finalizar, então, a divulgação, a gente convida mais uma vez todos os ouvintes interessados Auditório de Ibirapuera São Paulo, capital, domingo, dia 14 de novembro, às 8 horas da noite. Garanta o seu ingresso e acompanha a tag Futurível na internet para maiores informações. Isso mesmo, no site do mas Coletiva também tem um release lá fora2.org.br barra Coletiva e a gente traz aqui, então, algum sons aí para começar a aquecer para esse grande espetáculo, né? A gente começa então com o Gilberto Gil com a música futurível né que, que tá no disco de 1969 que nem a gente falou né pela lançado até por uma grande gravadora e tudo mais mas já comenho esteticamente várias fronteiras de de ex sesão digno de exceção, digno no de exceção que nem a gente faz uns resgates aqui essa música é, perfeita para esse momento né acho que paranuncia muita coisa que veio acontecer o que vai acontecer ainda e bem legal que o Felipe reparou tem um sample ali no começo da música né a música na verdade é Gerou um sample pra uma música do Lucas Santana, né, o violão de Mário Gross, então você vê que sempre sendo, conta, contaminando as diversas gerações do, desse mundão afora, hein. Muito bom, na sequência a gente dispara nas suas caixas de som uma novidade né do Macaco Bong eles que já rodaram aí todo o Brasil né divulgando o seu disco Artista Igual Pedreiro atualmente vem trabalhando aí pouco a pouco né no fazimento de novas composições e uma delas a gente confere aqui hoje a faixa Broken Chocobread registrada ao vivo no Festival Fora do Eixo do Rio de Janeiro desse ano 2010 Legal, escuta então o DJ tudo que tá fazendo a direção artística Do, do desse evento e vai estar presente também tocando, coordenando toda a parada. escutar Afro Jam, uma música do disco novo, né, Nos Quintais do Mundo, DJ Tudo e sua gente de todo lugar. E, é, a gente já falou um pouco daqui, foi PG semana passada e agora a gente escuta essa faixa instrumental bem doida aqui dele. E, e pra no finalizar a gente, né, é claro, não poderia deixar de prestar uma homenagem a banda de Piff Princesa do Agreste de Caruaru uma das atrações né especiais desse grande encontro musical e a gente confere um pouco do som deles aqui fechando esse bloco futurível futuro possível agora independência ou Marte, o futuro começa agora discute diferente aí Vai se transformar no raio Vai se transportar no espaço Vai se reconforto Muitos anos luz Além Além daqui A nova coisa Estranho Seus olhos talvez sejam de cobre Seus braços de sang Não se preocupe, meu sistema manterá A consciência do ser, você pensará Seu corpo será mais brilhante A mente mais inteligente Tudo em superdimensão dimensão o importante é mais feliz Na nova mutação, a felicidade é fé. A ciência do ser, você pensará Seu corpo será mais brilhante A mente mais inteligente Tudo é superdimensão O importante é mais feliz Feliz Porque na nova mutação A felicidade é feita O é isso aí, Independência Omarte Número 167 aqui Esse primeiro bloco estava prometido Agora no final a banda de Pifi Princesa do Agreste Mas algumas problemas técnicos Orucubaquinhas digitais Ela tá entrando agora Vamos curtir? Vamos curtir Vamos curtir. curtir então os Pifis Lá de Caruaru Boa! uma pitadinha de rucubaca de tal, não é? Estamos de volta em Independência ao Marte 167 desembarcando ao vivo aqui nos estúdios depois de nos conectar com o Futurível. Futurível, composto por a banda de pife, princesa do Agreste, Caboclinhos, DJ Tudo com Afrojan, Macaco Bong, e Broco Choken Brad, ao vivo no Festival Faro do Eixo, no Rio de Janeiro. E começamos com o pai da ideia toda, né? o começo de tudo isso com o Futurível Gilberto Gil, música de 1969 e reorganizando as ideias aqui Futurível, vai ser a apresentação especial Gilberto Gil e, e convidados, né? Com Macaco Bom, DJ Tudo, a banda de Pif, Princesa do Agreste e o DVJ, né, o mistura de DJ e VJ, eh, Scan. Então, mais informações aí Se procura na internet, tem vários releases Entre eles, em um desses lugares O fordojo.org.br Massa Coletiva Beleza, Pedro? Beleza, beleza, beleza. Steve Brown Só acompanhando aqui o Futurival também Pra galera seguir as tags no Twitter, né? Que tá todo mundo da rede do Circuito Fora do Eixo aí tweetando Então lá, hashtag Futurival Ah, legal Bom, só, só resgatando uma coisa, não é à toa, né? O lance da banda de Piff é uma ideia também do Gil Desde o começo, né? Desse lance de de misturar cultura digital ou o mundo todo com uma coisa mais eh sei lá, tradicional possível, que é esse lance da banda de bífonos, que passa de geração para geração, tal, então, nada é toro Nada é ator, Muito bom, vamos seguir? vamos seguir? Vamos seguir, vamos Vamos, que vamos. então chegou aquela hora clássica aqui, um quadro que aparece em grande parte dos programas aqui do no Independência FM, que é o hip hop na medida. Quer explicar um pouquinho mais? Filho? Cara, a gente gosta muito de rap, o rap nacional é muito bom é e vem de um momento fértil já aí há alguns anos. Lançamento o tempo todo. Lançamento o tempo todo, sempre a gente monta um bloquinho com novidades e estoura a caixa com as pancadas para você. Beleza, então vamos começar com duas meninas curitibanas nesse nesse início de bloco aqui. Primeiro é a Nath MC, é, na verdade ela tá radicada em Sampa há algum tempinho tá prometendo o um disco que tava segundo o releasear para outubro, mas deve tá aí na para sair em breve até o final do ano ou início do ano que vem. Eh, o um disco cheio de participações aí de Jess Soares, Caíque, produtores Neo Sentimento, Professor Emistério, em sempre marcando presença por aqui, OGMC, da Luz da Lua, ou seja, amigos de peso aí participando do disco e vai escutar uma faixa aqui chamada Flor da Pele e com certeza é, sentimentos bem expressivos aí, primeira pessoa sempre presente é... bom, alguma coisa mais acrescentar? escutem aí. Escuta, escuta diferente, a flor da pele. Para quem for pesquisar sobre ela na internet, vai encontrar uma foto muito interessante dela com uma flor tatuada na pele, né? Então, é, e, a, e um, um família de... tatuado no, no no peito aqui assim. Então vem um clima de provável aposta de faixa título desse disco que deve estar chegando. Total. Bom, na sequência escuta como eu disse, outra curitibana, Outra mina lá de do, de Paraná, né? <risos> lá de Paraná. <risos> Cara, esse, esse negócio de Curitiba aí, tá até escrito aqui no roteiro, acho que é a gente sempre faz o bloco de com as novidades de rap E, e sempre tem Curitiba. E sempre tem gente de Curitiba, então não é à toa que a capital paranaense também é conhecida como CW Beats, né? Em homenagear o aeroporto de Curitiba, é o CWB, é uma sigla da cidade, o galera se apropriou disso, meteu o CW Beats. Então sempre que tem novidade saindo no rap de lá, para tentar 30 isso do Twitter, a tag CW Beats sempre acompanha bons lançamentos. A prova disso é que tem dois artistas no bloco de hoje. Isso, essa segunda, como eu disse, é a Carol com K, a música é a Não Há Impossibilidades e vou contar uma verdade para vocês, eu descobri ela no site nós com Z, né, .com.br. Aí um principais sites de, de hip hop brasileiro, sempre trazendo muita novidade, sempre bem sintonizado com lançamentos, com turnês, com vários shows importantes e tal. Então, lá tem uma entrevista bem legal com ela, que ela conta aí das influências, os primeiros shows... Por exemplo, que ela o primeiro show dela foi abrindo pro o GOG já... Então, já, já começa já com uma responsa grande... Depois ela conta várias outras coisas interessantes aí... Que, que influenciam ela na, na criação de suas letras como bloco todo aqui, bem pessoal... né Pessoas que, que, que sempre colocam o eu lírico na primeira pessoa... conta experiências pessoais, vivências e tudo mais... Assim como o cara que entra na sequência para finalizar esse bloco que tá um pouquinho mais curto Muito bom, na sequência entra o Kamal, nome já Conhecido dos ouvintes do Programa, de todos os apreciadores do Rap Nacional, a gente Divulgou bastante por aqui né, Entre outros trabalhos, o primeiro disco dele O nome Nondo Korduk E ele voltou aí né Enfim, pro ar recentemente Com o lançamento do single Pretinha Na verdade, uma provocação, uma complementação poética A música Pretin, que tinha sido originalmente lançada no EP da Flora Matos A base é produzida pela galera do Stereo Dubs E aí o Kamal, tem até um vídeo na internet contando a história dessa produção O Kamal entra em contato com a galera Diz que estava com uma versão de eu lírico masculino para essa música Ele fizeram a produção e aí o Kamal estreou essa faixa na participação dele no show de lançamento do homicídio né? O novo disco do Hemicida, né? O público foi ao delírio com a música, o que, enfim, criou um sentimento aí que a gente pode, de repente, estar aguardando o lançamento desse single físico ou até em algum formato aí de split álbum com a versão original da Flora Matos. Legal demais, tão Pretinha finalizando aqui é, Essa música tem participação do Raio da Rima Também um Tradicional, refrãozeira do Rap Nacional Vamos de som, lá te emicia, a flor da pele Seu programa Independência omar Mar Tip-hop na medida, escute diferente A flor da pele É assim que eu tô vivendo O orvalho que cai dos olhos Sempre escondendo embaixo das lentes Incertezas escorrem, liquidas Transparentes, lágrimas que não morrem Lágrimas que tem vida, emoção E tristeza que rega minha flor E só me dão mais certeza que se Eu sentir dor, isso não é uma fraqueza É evolução que vem vindo só para me Dar mais clareza nos atos que Cometo, em tudo que falo Do que a vida me dá, do que me será Cobrado a flor da pele A consequência dos meus atos, carrego A flor da pele, roteiros tatuados De erros e astritos e caminhos que escolhi, te pensar onde estar e agora estar aqui, de saber perdoar, no alto querer subir sensível, a flor da pele, o cheiro dela sentir, todo sentimento a flor da pele até meus pensamentos, a flor da pele todo sofrimento a flor da pele, não sei mais se eu aguento viver dentro dessa pele nervos, sentidos, da pele. me seguro todo dia para que eu não amarele nessa pele machucada de tanta cicatriz, sorrimos todos os dias fingindo que somos felizes, o corpo tá cansado padece todo estande acreditando em histórias convincentes o bastante para que eu não acredite em nenhuma verdade, você faz o que quiser, modere suas vontades, carregue nas costas o peso da falsidade, depois sinta a leveza de falar a verdade Pare e pense se valeu a pena Queimar a cara por pouco, por uma coisa pequena Enquanto isso, cada pele vai cumprindo o seu karma Alguns com caridade, outros usando uma arma Lembre que cada atitude que você tem influencia na vida de alguém Trazendo dor ou alegria Todo sentimento, afor da pele Até meus pensamentos, afor da pele Todo sofrimento, afor da pele Não sei mais se eu aguento viver dentro dessa pele Ben. Non sei Mas a moça tá esperta Outro vai pra lona mais cedo Tem que ter respeito Não é força, é jeito Outro mais feio E outro mais foi Mas é minha vez Sem saque Oi? Pretinha Desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa devagar aqui no meu coração E esse lugar que agora é cedinha Esse jeito você me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção, biza essa maldade aqui no meu coração, me tomou esse lugar que agora é seu. O nome ela me diz, só pelo olhar já fiquei feliz. Agora é só deixar a ideia fluir, eu não posso deixar uma dessa fugir. Eu não vou mentir para você Tô a pé, moro só, faço um som Como diz Marechal, sangue bom Tem que ser com você, não tem outra opção Não vou te prometer o mundo e te dar decepção Eu sou assim, sei que posso ser melhor contigo Vem sem medo de gastar seu melhor comigo Tô pra ser seu amante, seu melhor amigo Sua fuga desse mundo e seu melhor abrigo Vem sem receio de se arrepender eu tenho um pouco para ensinar e muito para aprender eu posso estar errado Mas os outros querem ser seus súditos eu vim para ser rei do seu lado Pretinha, desse jeito você me deixa sem chão e dá um minuto só da sua atenção você Pisa devagar aqui no meu coração E me esse lugar que agora é cedinha Desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa sem maldade aqui no meu coração E me esse lugar que agora é cedinha faz assim comigo não Vem comigo, vem comigo Não faz assim comigo não Minha Nossa Senhora Betinha Acredito Betinha de Tô te falando Betinha Tá com medo de que? Betinha Toma aí Betinha de Desse jeito você me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que você não saiba, sou eu, não tem outra da sua vida sem só eu louca Desse jeito você me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que você não saiba sou eu, não tenho outra Pra me, da sua vida sem só eu Hoje ele acordou e assoviou A Flora acordou e te respondeu Quando ele queria um beijo era Quando ela respondia era tipo Eu tô te querendo Ela dizia já tô descendo Feliz e então vem correndo Ela dizia É isso mesmo Me levou pra passear Depois e fez com que esse amor Crescesse tanto em mim I oh. você, hein? Que sacada é ah, essa? ouvintes que que rolou? Pessoal, como uma coisa incrível aqui escutou no final a Flora Matos versus Stereo Dubs com Pretinho. A música original, né, que está presente no EP, né, do Flora Matos versus Stereo Dubs, e que incentivou a música que a gente escutou antes, né, que é o Kamal junto com o Raul da Rima cantando Pretinha, né, uma música que é uma resposta, né, essa primeira. Então tire suas próprias conclusões aí desse diálogo afetivo aí, eu lírico masculino, eu lírico feminino aqui esse bloco hip hop na medida que também começou com duas garotas aí na time se flor da pele e Carolol com cá não há não há impossibilidades ambas de Curitiba então perpetuando o rap nacional aqui sempre trazendo novidades e outras curiosidades de universo acompanhe sempre aí Independência Martin em conexão com a cultura hip-hop brasileira Exatamente, exatamente, tô fazendo alguns ajustes você Tá sabe? dormindo aí, né? Não? não, cara, eu tô mexendo umas coisas aqui na ordem aqui aí, véio, quando... Tô com solúcio É, aí, vamos ó, lá, vamos, continuar, vamos BG, continuar O BG parece fica falando com a gente, né? Tipo, quando você faz uma besteira Ele grita Dá um susto assim, né? Dá um susto, quando você fala uma coisa legal ele bate palmo Tá meio psicografado, né, velho? Nossa, <risos> nossa senhora Bom, galera, então É... Muita concentração. Muita concentração. Agora. Verdade, né? Precisa de concentração para fazer esse bloco, não Precisa, é? Precisa, não é brincadeira. Começa a ligar aí e bota lenha na no, no motor da máquina de tradução. Quebro, fosse... Que a gente, como a gente anunciou aqui no início do programa, quadro passou por aqui hoje com a banda norte-americana The Eternals de Chicago, que estiveram aqui no dia 27 de outubro fizeram um belíssimo show aqui no Campus of SC. E a gente gravou uma entrevista com eles. Então, vamos lá começar a a esta grande aventura aqui, todo mundo concentrado para fazer. Eu fiz entrevista em inglês e eles responderam, né? Só para contextualizar, Damon Locks, Wayne Montana e o Arif. Tá até no jetalk Muito bom. Vamos Muito começar, bom. então. Vamos começar aqui. É isso aí. Independência! Independência. O Martin. O Martin. O Martin. I wonder where you are And I haven't got clue Are somewhere Feeling lonely Or is someone loving you Tell me how to win your heart Cause I haven't got a clue Let me start by saying I love you Só então registrando a passagem Da banda Eternals por aqui, diretamente de Chicago Vou falar um monte de coisa que eles não estão entendendo nada que Eles estão fazendo um monte de cara de, de interrogação aqui Mas uh, a gente faz o papo em inglês Aperta a máquina da tradução daqui a pouquinho E o importante mais que tudo é registrar as boas ideias Fervilhando por aqui Hello guys, welcome E aí caras, e aí? tudo bem? Bem-vindos Oi. Oi, beleza? E aí? É Better than mean introduce than yourself introduce yourselves uh, mesmo three, eternals um a um os três eternos estão aqui nos estúdios hello i'm damon eu sou singer cantor, synthesizer sampler player sampler. Sampler. of the eternals, Dos eternals. <laughs> hello this is wane i play bass and keyboard eu, eu toco baixo teclado i am a i play drums eu sou Arif. Um, eu toco bateria thinking in uh, Uh, a well, time uh, what about um, the the the cruises uh, uh, kind of in tour times in brazil what vez no brasil desinfluence como que isso influencia vocês a the the, the, the, uh, the, the song and the cor bandas of the, the, uh, the, the todo do the mundo e as viagens todos que vocês fazem How, uh, como que isso the, influencia no no sounds, no som no som todo do novo disco senhor Claro, Bem, sempre que você viaja, você se expõe a uma quantidade de música, diferentes pessoas, diferentes culturas, comida e coisa do tipo, e tudo isso ajuda a te influenciar, você vê coisas, experiencia tipos diferentes de música, e lá na frente você vai pensar, de onde sua influência está vindo? tudo volta como um tipo de vibe astral um sentimento que sempre tinha te você tem uma oportunidade de conhecer um ruidinho ou feeling sound something It's good, it's very é sempre muito bom, é sempre went, oxigenante Conhecer lugares novos yeah, so e pessoas novas so acho que é um pouco mais do que a influência literal da música, literalmente falando Mas a cultura E as experiências que as pessoas passaram De sair e ver como essas pessoas vivem Você é, é mais influente do que Ah, eu ouvi a música de tal país Isso não muda o jeito que eu toco Então, se eu não ouvi nenhuma música brasileira Eu ainda seria influenciado pelo Brasil Por causa da comida e mesmo se eu não tivesse ouvido nenhuma música brasileira eu estaria sido influenciado pela comida pelas and, uh, pessoas que eu convivi é well, yeah, yeah, bom yeah, about que vocês the, pensam da influência da cena de Chicago as raízes de vocês uh, uh, What kind of this, um pouco uh, o que que isso continua no som o que que disso know, the, the não sei uh, other brothers, other, uh, outros uh, amigos uh, outros uh, parceiros uh, pessoas que uh, vocês uh, conhecem uh, de uh, Chicago uh, de uh, people, e and and pessoas de, uh, of of de other que de experiências que vocês uh, uh, conhecem na tour nos outros países uh, aqui no Brasil eu sei que vocês é Eu sei que vocês são perto, próximos uh, do pessoal da cena de São Paulo the, the do, of, uh, os, records, os amigos uh, da Submarine uh, Records hurt do, uh, hurt mode, do Hurt uh, Mode de são, Paulo são Paulo Underground, underground de, de, de, Todos esses caras. about this disconnection o que você pensa dessas conexões? I have a two part question. You Bom, acho que você fez duas perguntas diferentes. Uma pergunta sobre a cena de Chicago e outra pergunta sobre uh, nossa parceria com os músicos has brasileiros. It's A cena de Chicago tem muitos tipos diferentes de música. Uh, There are a lot of things that uh, With e tem muita muito lugar onde diferentes pessoas se integram tocando juntas diferentes tipos de música uh, eu acho que podemos dizer que é uma uh, cena especial ela é fértil e os músicos são bastante integrados in Bom, mas as coisas também não, não acontecem, sabe, de uma maneira que vão juntar um guitarrista de jazz e um baterista de punk, é engânico, as pessoas se encontram, estão o tempo todo tocando e falando de música. No nosso disco novo, Approaching the Energy Fields, temos o flautista Nicole Mitch e Rob Mazolek toca a trampete. It was easier saying hey you want to play on the record and then they came over and recorded it. A parceria them. foi fácil, disse, você quer gravar uma, uma música com a gente, He ele disse, claro, e gravou. Okay, I'm leaving now. See nice. thanks coming over. tchau. Takellas, I hope it happens pretty soon in in Chicago, home em uh, Chicago acontece muito. I don't take it for granted and I think it's a, a special thing. It's really great. É muito bacana yeah, isso. Eu acho que lá existiram muitas pessoas durante muitos anos dedicadas à música Pessoas que têm crescido com a música, experimentando música E gastando muita energia o curso dos anos com somente com música Pessoas em Chicago que ficaram concentradas nessa mesma coisa que é a música almost anything um any other people that have been really focused on making interesting music for the last 20 years and, say, yeah, and, we're, we're um and 20 years like okay, Chicago exciting, uh, kind of, uh, and, you know, together, então eu vejo como It's essa comunidade so se juntou um, com a comunidade I, I de música de addition to no, musicians I concordo. I concordo. There's something that I I had to learn tem, from traveling around is Chicago, percebi, all the people that do mundo, recording Chicago, studio owners and people né, that have been connected sou bem acostumados a emprestar esses equipamentos I don't have all that much everything I need então, so a lot to, hey, record, a a extra, a é muito tranquilo ligar para um amigo que um compressor em um Chicago e querem fazer acontecer cool It's like Chicago is everybody's getting to lend out my stuff too when, when someone música seja feita e eu sou assim também Porque eles pedem ask if you have it you kind of have to give it Things, you know, like, has é assim que a música funciona but very Temos que sempre estar dividindo Dividindo uh, tudo que temos and, and Não só os equipamentos Mas nossas habilidades como artistas Nossos talentos é. Tem que it's estar great. à disposição really de nice. todos Em Chicago isso é muito and bacana and Acontece and muito Respondendo as perguntas sobre são Paulo, são Paulo e os músicos Isso só expande os os recursos agora existem mais músicos pra gente trocar ideia agora que a gente conheceu mais gente grandes músicos em São Paulo agora a gente tem mais gente pra conversar novos sabores, novas ideias de outros países mais Agora nós estamos muito bem <laughs> com uma gama de temperos muito maiores para <laughs> uh, cozinhar uh, a nossa yeah, música por aqui yeah. do que anos atrás. Yeah. <laughs> ah, é, é. Uh -huh. Foi boa, uh, de tempero. E aí talking more about yeah. the the the sounds and do, the tastes and everything uh all, this, all the all the de de albums all the discos uh, have the uh, a lot a of electronics and sample uh, effects uh, and a very big sound the great and sound, live have the, the sound, sound, more powerful the, e, e, e the, the performance and the performance Do you like to know what We what explode on stage? In <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> the uh, what's the the difference the difference in, uh, in the the what's the difference in create uh, of the sounds in the studio making the the fazer uh, Everything is possible in how to transpose this to, to make a, a beautiful um show bonito. Uhum. When uh, when you're recording Bem, quando, you, você grava uh, música you have more time tem, have, uh, mais to think sounds você pode and, uh, experimentar fazer vários sons diferentes That's e Isso é muito stuff. importante pra gente uh, as estamos recording because we we've published a lot album, of it not by piece Podíamos, por exemplo, and, uh, ir para o estúdio, limpiar uma batida, colocar uma bateria and eletrônica it and then depois it for a while and mudar and then scrap tudo, kind of ouvir de novo e ver que queríamos começar essa música de novo. Isso é o tipo de coisa que é ao start, vivo. Você não pode fazer <laughs> uma vez que começa, um, você está no palco e você começa uh, uma música e eu estou terminando ela. Mas é claro que a gente espera que aqui no palco a gente consiga criar uma música A mesma vibe But que tem o disco, reproduz energia de forma fiel, explosive, as, as there's a lot more, uh, que a, a lot more immediate poderosa, live, Explosiva, Stuff como você disse. Uh, more kinetic and more uh I think more eu acho que o som fica When mais agressivo Quando você toca ao vivo more hyped up, As músicas more gravadas well, ficam mais, uh, mais com mais energia Eu acho que as duas mídias ao vivo e gravada Têm seus pontos fortes Com as gravações você pode experimentar mais Mais tons, mais sons Que as pessoas podem apreciar Pois elas estão nas suas casas não num no ambiente controlado com seus rádios elas podem aumentar e abaixar o volume e ter o tempo para apreciar aquilo num show do Eternals você tá com centenas de pessoas ao seu redor com várias distrações live ao vivo você tem que ter a espontaneidade o poder das músicas serem produzidas na sua frente nós trabalhamos ao vivo no estúdio para você ter uma experiência interessante em casa e quando a gente está ao vivo a gente trabalha com esses pontos fortes Uh, porque você possa entender essa might, energia. because Você in so, pode ficar muito feliz think, num show ao yeah, vivo uh, eu, eu concordo com isso. Well, do we do I, acho no palco nós temos nossos samples, And, uh, usamos as mesmas texturas do disco. That's kind of important to us too, O to so show ao vivo especial a energia do Some disco retira nessa atmosfera a energia forte a little something extra um but the, the a, gente. a song might take Às vezes finished, demora muito para compor uma música mas às vezes estamos inspirados em duas ou três horas para fazer uma to, nova canção e depois voltamos mais tempo para trabalhar mais, more. rearranjar, deixar como quiser, que iremos. Que nice é claro que like é sempre muito bom tocar, it, tocar ao, it, tocar ao, it, ao it, vivo, aquele som alto, which which we A gente adora música que a gente gosta muito neles Thank you guys so A lot Thank so excited to play yeah. Please come to the show Two weeks ago <laughs> <laughs> or Whenever Whenever you're going to hear this yeah. Yeah. All right hey, Obrigado If you guys listen The interview there three uh, Crazy guys yeah, We've played In the <laughs> In the last week oh, It so wonderful Seeing you Two weeks ago Yeah Oh So good oh, it was I love so you good, no? and, and everyone was, was so good looking And all honest. the people At this university You guys so good-looking two weeks ago. Do you remember when they were throwing brownies oh, on the stage for us? Oh, the brownies tasted so good. Cookies and brownies. They were mag magical brownies. brownies. We loved chocolate. So thanks for bringing the chocolate two weeks ago. It was beautiful. Was, and then, oh, at, the, at the end of our set, we all levitated off the ground. <laughs> about three feet for about a minute and a yeah. And every yeah and the beautiful light everyone went It crazy was the, I'll the, never the, forget the, the magic the magic two weeks ago of the music allowed us to float <laughs> essas duas semanas de música foram mágicas oh, and nos deixaram you know so assim next you know. de yeah. time we do the live yeah, session on no, no the, the radio vivo. it's us it's us it's us valeu valeu valeu valeu By you. Oh, um, and nobody's coming for you. The time slowdown seems to have leveled itself. The moment we stopped approaching the energy field. Nice. Yes, the Eternals uh, is very nice. Os Eternals é, são muito legais. Liga a máquina ainda. Bom, demite, mano, bom. Isso aí, Eternals, passo por aqui. Ah, a gente fez a... Uh... Será que rolou? Será que entender aí? Na tradição Deu, o pessoal aqui na no MSN da Rave, no Twitter, tá falando que foi limpo Perfeito, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Impecável. Impecável. Foi impecável Bom, a gente escutou então na sequência dessa grande entrevista do Eternals The Energy Field, The Flutes Uma incrível música que chama Canção do Silêncio né Que na verdade encerra o álbum E a gente ainda rolou uma por último aqui A música que iniciou o álbum A gente verteu um pouquinho nas vibes E conferimos a faixa War Blazing's Disciples então, Traduzindo para os discípulos a guerra que abençoa os discípulos beleza é verdade mano. isso é isso daí bom a gente vai encaminhando para o quase final do programa aí né já é o quarto final mais ou menos Hoje ainda não é quartinho final mas é caminhando para o final do programa A gente tem um compacto do... rec <risos> Falou, falou né? Cansado dessas brincadeiras sem graça Piada machista no ar Vamos lá, vamos lá, desculpa é, Posso continuar? Um favor, um favor. Compacto rec, Diego Diego e o Sindicato né? Lançamento Integrado do Circuito Fora do Eixo A gente fala toda hora Diego de Moraes, porque na verdade sempre foi de Diego de Moraes é, todas as apresentações tudo mais agora lançou o disco chamando só Diego sindicato um belo disco aqui que tem um cavalo montado em cima de um de um cachorro ninguém um cachorro montado em cima de um de um, um cavalo, cavalo, um cavalo. Assim, então e começo com essa compacto é que o lançamento integrado do circuito fora do eixo. Então vários coletivos Mundão afora e os festivais e todos os outros canais aí se juntam aí para lançar algum artista que tem a ver aí com toda é, essa movimentação, né, político social desse movimento Que é o fora do eixo É, tem toda uma conexão também musical, né? Que a galera da claro. curadoria do projeto procura sempre fazer Que é trabalhar com discos recém-lançados fisicamente E aí o projeto de distribuição gratuita na internet Que é o Compacto Rec Também dá uma potencializada né, nesses lançamentos Possibilitando que a galera da um, das cidades aonde o exemplar físico não chegou Ouça o disco Palmas pro Compacto Rec <risos> Muito bom, muito bom, bom esse projeto. Bom e alguém quiser baixar o disco do Diego e o Sindicato, e né, na verdade todas as outras edições lançadas pelo Compacto Rec, é só acessar fora-do-eixo.org.br barra Compacto Rec compactorec.foradoeixo.org.br compactorec e lá você baixa ou faixa por faixa, o disco na íntegra tem um vídeo né de divulgação tem, se você quiser ajudar também na divulgação, tem né copia o banner, o release fotos, um coisa bem legal, esse disco tem 12 faixas aí compostas nos últimos três quatro anos ele já vem tocando ao vivo grande parte teve uma produção bem calculada bem legal né com, com, com o pessoal se, se ouviu diz com bastante calma percebe né tanto cada timbre mesmo, muito bem trampado, é efeito de guitarra, tem uns moogues que o astronauta Pinguim colocou, tem várias coisas bem legais e a gente espera trocar uma ideia com ele daqui a pouco, né na verdade a gente tava tentando falar no número que, que ele passou pra gente, mas até agora nada, mas daqui a pouco quem sabe a gente não, não, não conversa com o próprio Diego pra ele falar um pouco do Parte de Nós né que é o nome desse disco que acabou de ser lançado né? Muito bom, acho que antes da gente prosseguir aqui ouvindo né, duas faixas desse disco em Quando a gente tenta se conectar pelo telefone com o Diego Vale a pena só fazer um rápido crédito aqui Que a versão física do disco é mais um lançamento do louvável selo Monstro Discos Isso, legal demais Bom, ele vai estar tocando em alguns festivais por aí Como o Goiânia Noise, né, que é Monstro Organiza também Mas por enquanto você pode escutar aí compactorec.fara2.org.br Baixar o disco na íntegra gratuitamente Vamos escutar duas músicas aí para começar a aquecer um pouco desse lançamento integrado Escuta então o primeiro Amigo, uma faixa que se não me engano já teve outra roupagem que já rolou aqui no programa em outro momento. Já rolou, já rolou. E depois okay. a gente escuta Sobrevivo. Temos de som, projeto Compacto Rec no ar aqui no Independência ou Marte. Diego Sindicato, escute diferente. Música Amigo, eu sempre tento ser um pouco diferente Mas eu me sinto tão igual Amigo, eu sempre tento ser um pouco diferente Só um pouquinho diferente já me é suficiente Mas eu me sinto tão igual Um sujeito tão normal Amigo Vénsía, oh, É isso aí, Independência ou mais uma vez, divulgando para todo o Brasil o projeto Compacto Rec, que mensalmente disponibiliza lançamentos gratuitos para serem baixados na internet, só acessar fora-do-eixo.org.br barra para encontrar o álbum desse mês, com Diego e o Sindicato, e o próprio está na linha com a gente agora. Boa noite, Diego. aí, mil... João? Opa! E aí? Boa noite, joia Tudo joia tudo jóia. Consegue falar com nós, ouvindo bem Eu aí? Consigo. Eu consigo, tô aqui no Orelhão, aqui em Goiânia. Uh, no Centro Cultural Goiânia Ouro Eu tô fazendo aqui um voz violão Aqui, tá tendo o um, um Fast City Que é um festival de cinema E eu tô fazendo esse voz de violão aqui E tô muito feliz assim do pessoal aí é São Carlos aí, é? isso São Carlos É, tem entrado em contato aqui com a gente para poder falar do, do CD que foi disponibilizado Pelo Compacto Rec Muito massa, tá, tá ouvindo aí de boa? Tudo ótimo, cara Não, massa Beleza, então ó, vamos falar um pouco mais Do disco, então assim ó, A gente já falou umas 10 vezes aqui, me fala de novo Quem quiser é no foradoeixo.org.br Barra Compacto Rec Dá pra ver o disco lá E assim, desde a Você vê, as, sei lá, desde as fotos de divulgação próprio disco, parando pra escutar ele e tal É Tem um lance que, que é bem forte, né Que é remeter Sei lá, a outros contextos E outros movimentos musicais brasileiros Pegaram bem forte de Tropicana Calha, Novos Baianos, outras outras pegadas, que já viu o show ao vivo também sabe disso e tal, mas sempre com um lance bem peculiar, bem de... É... Uma, uma pegada de, de, de invenção nova assim, então. Queria que você falasse um pouco disso assim, né, de de desse processo desde da, da composição, que nasce tudo até jogar na roda com o pessoal do sindicato, de de de todo o processo de transformação desses sons até chegar a, essa produção firmeza que que, que saiu agora para todo mundo escutar. Ô, Jovem, mas aqui na sua fala você falou dos Novos Baianos e aqui no Fest Cine aqui em Goiânia agora, nesse exato momento, tá rolando lá em cima um, um documentário Sobre os novos baianos Que está passando aqui e, e, e realmente não deixa de ser uma... Uma, uma, uma referência pra gente, na, na medida em que, que, que é o, o, o som que tá sendo produzido no Brasil nos anos 70, pós-tropicalismo. né tipo assim, Depois de toda a loucura do tropicalismo e aquela galera toda, tanto do Caetano, do Gil, o do o... Torquato Neto, grande poeta, que realmente é uma coisa que a gente admira pra caralho. E todos os caras, os mutantes, o Tom Zé, todo esse pessoal... Nos anos 70, a música brasileira produziu grandes documentos e, e uma sonzeira real, documentada na, na na discografia do Walter Franco, do... Dos próprios novos baianos, por exemplo Então assim, a gente se interessa muito Por por, por isso que está acontecendo Na música brasileira Entre o fim dos anos 60 e os anos 70 No que diz respeito ao diálogo Da música brasileira Do do, do, do, do samba da, da, da, da Das transformações Que aconteceram na música brasileira Após a bossa nova E o, e, e o contato disso com o rock, com a psicodelia, com o Sargent Peppers, sabe? Então, e, e, isso é um ponto importante pra gente. É, sobre sua pergunta, no que diz respeito a, a, as transformações da canção, da, da minha composição, até chegar no resultado do disco, realmente, elas foram escritas em Senador Canedo, no meu quarto, lá, é, absorvendo... Co, co, entrando em contato com tudo isso, uh, a cultura dos anos 60, a contracultura, uh, mas por outro lado também a, a, a é, isso que a gente conhece como música independente, né? Aqui em Goiânia tinha uma banda chamada Range dos Superstars, lançada pela Monstro Luísa. Uh, todo esse universo da música independente chegava na gente, chegava a gente na nossa adolescência, então, na, na, na, na nossa adolescência, nós com 15 anos, Dizemos isso com muita empolgação, então isso foi muito importante pra gente, para nossa formação musical. Ah, e, e é o que tem acontecido hoje na música brasileira, ah, tem acontecido uma transformação na música brasileira, isso é muito curioso e, e eu tenho muita vontade de, de escrever sobre isso, inclusive, na semana que vem, por exemplo, jovem é, vai tocar aqui em Goiânia o Macaco Bong com o Gilberto Gil. Para Camisa é um evento significativo. É o encontro de dois momentos da música brasileira, da Tropicália e a sua proposta de mistura de ibegismo, de, de de contato com diferentes perspectivas. O encontro disso com o que o Macacubong com o que o Macacubong representa, que é a música independente. E o próprio título do seu programa aí é isso, Independência ou Marte, sabe? Então, é, é, é, a, a gente gosta muito disso, dessas misturas. Não não se limitar a conceitos, a paradigmas, porque a gente acha que isso é uma invenção da própria indústria cultural. A, a indústria cultural precisa definir, colocar em gavetas, em rótulos, a música. Mas, pra gente, a música é algo para ser curtido, a arte é algo para ser curtido. Sabe, eu lembro, tem uma frase do Johnny Alf Que eu acho brilhante Música é som Música é som <risos> Entendeu mais ou menos? Simples, é tá simples, aí, simples direto, tá tudo ótimo velho. Tá tudo perfeito aqui Que <risos> Cara, eh, então um lance do, que você começou a citar nessa essa relação com, com letras, é, ironia, eh, olhar o mundo sobre outro prisma, de uma outra forma, tal, estava bem forte nas letras. Você citou o Tom Zé, tem bastante coisa que tem a ver também e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco mais disso assim, como que como que vem vindo nascendo, na verdade a a Sei lá, outros estímulos E outras situações cotidianas Que, que influenciam nesse Nessa escrita, assim, talvez seja o, o grande marca mesmo, assim, né Dessa invenção Nas letras, uhum. sei lá Brincadeiras sérias tudo Brincadeiras sérias, que bacana Você usar esse termo, inclusive O Enfio, que era o grande cartunista lá O grande gênio do Pasquim Falava que o humor O humor só interessa Se for para fazer pensar não só para fazer rir, mas para fazer pensar, então isso é uma coisa que importa pra gente, né é, utilizar o sarcasmo, a ironia mas como forma para jogar questões e problemas contemporâneos, problemas que a gente vivencia no dia a dia mesmo, e, e o dia a dia, o cotidiano é uma coisa muito forte nesse disco parte de nós, né a ideia do, do homem comum no cotidiano, vivenciando a exploração a, a, a opressão enfim, a E, e, e A letra realmente é, é, é, Tem um sentido importante Mas no entanto Para o pro nosso processo é, Enquanto banda E para o meu processo mesmo Enquanto compositor de composição é, é fundamental a relação Entre a forma e o conteúdo Eu acho que É, é, é preciso buscar esse equilíbrio Entre as duas coisas Por exemplo, é, pega a faixa lá, O Todo Dia Que é uma música que escrito em dois acordes. São dois acordes que ficam repetindo e a letra é sobre a repetição do cotidiano do cara grilado com a sua situação né é, oprimido pela burocratização da sua própria vida. Então pra gente é importante isso. Dentro da música tem uma repetição para combinar com a letra que fala dessa desse todo dia repetitivo, de, de, de, dessa prisão desse todo dia. Então, acho que a nossa busca é muito essa, sabe? Eu escrevo as músicas, a, as canções, as letras E a banda eh trabalha de uma forma coletiva, em conjunto, buscando um equilíbrio para poder é, expressar a, a, enquanto música, enquanto som, isso que tá sendo dito. Então pra gente, o fundamental é isso. Eh, dizer algo e isso que está sendo dito enquanto letra e eh Um respaldo no acorde, no ritmo, nos efeitos, no, nos sons que entram durante a música. Então a gente buscou muito nesse disco isso, sim. É isso. Bom, é, a gente separou dois... A gente rolou dois sons já aqui, né? Amigo e 69, né? 69, tem a participação do Pinguim aqui. E agora a gente separou mais dois para rolar. Daí, antes de agradecer a, a, a vibe total aqui, queria que você comentasse um pouco mais sobre sobrevivo e sinto falta de mim. Eu acho que duas músicas que têm bastante a ver com, com o que você tinha falado de da outra, né? comentada a outra e de... Eu acho que uma uma aura que tá presente em todo o disco, assim, né? essa, autocrítica e, e crônicas. Os satíricos. Bom, o o que acontece é que eh nessas duas músicas, o Sobrevivo, ela reflete um lado do cotidiano, né? Como fala na, na, na prova, na, na primeira no, no, na primeira estrofe, né? Pois é da caro, meu caro, caro porua. Mas que caralho, pago um preço caro por um caminho que não escolhi. Caí de cara, quebrei a cara, dei a cara tapa, sobrevivi. Eu lembro que nessa época eu tava até passando um momento muito complicado e, e rindo da própria tragédia em que eu vivia e tocando isso a minha mãe, minha mãe eu lembro dela curtir muito essa música na época então ela ela mostra bem isso, essa, essa essa situação do brasileiro que como de como cantava o Cartola, né? Rir para não chorar. O brasileiro precisa rir, tem que sorrir diante de toda a tragédia para não chorar. Então o brasileiro é um é, é um cara extremamente bem-humorado. Mas é um humor crítico, ele ri de, de, de, da, da bosta da própria vida dele, da merda da própria vida. Porque é uma forma que ele encontra de sobreviver. Então esse é um ponto importante do disco. Outro ponto ah, no 69, é, que já é um lado um, um pouco mais intimista, assim digamos, né? Que é uma balada, que na letra fala, sinto falta de mim. Perdão, é, não sinto falta de mim no caso, né? Sinto falta de mim, saudade do que fui, é a saudade do mundo que foi. Hoje de manhã vi que envelheci e caia em mim, me lembrei de nós. Voei por aí no ar, saudade do que fui. É um pouco dessa, eh, uma a própria nostalgia que acontece com o homem comum, né? É um, um sentimento comum de sentir saudade de algo que aconteceu, né? Seja uma situação qualquer com um, seja um relacionamento seja uma convivência qualquer então, assim o, o disco tem muitos esses, esses dois lados tanto o lado social né o como acontece no todo dia é quando sobrevive em outras músicas como o lado pessoal individual do, do indivíduo na sua cabeça pensando sobre a sua própria vida como é o caso de faixas como o seu é faixas como quase nada pensando, né, meu coração bate no peito, sabe, pensando é, na sua situação do indivíduo, como no amigo que vocês tocaram aí, né, o indivíduo social, né, o, é o individual e a sociedade, que engraçado, é, desculpa, falando aqui do, do desse conceito de indivíduo social, que aparece no, no Crítica para a Economia Política do Marx, né, <risos> O Marx, ele falava disso, ele dizia. é o indivíduo social, como que uma sociedade criou o conceito de indivíduo, sabe? E esse conceito é fundamental para a pra manutenção dessa própria sociedade. É, então, é essa polarização, é uma parte de nós, que é o CD, é, reflete um pouco é, de, de, de, desse conflito, né? Eu sou parte de nós, não é o eu e o nós, é o indivíduo e o coletivo social. É, o problema pessoal, da saudade da nostalgia e por outro lado uh, o, o problema uh, da exploração do cotidiano, da, enfim todos esses problemas, digamos, mais globais né, um problema global e um problema pessoal, Eu acho que uh, o CD de alguma forma oscila entre essas duas dimensões uma dimensão individual e uma dimensão social ah, vocês tocariam o 69 também né? já tocou, já tocou, já Opa, já tocou. Mas, e que, que é a faixa que fecha CD, que tem a participação do astronauta no pinguim no, no, no MOOG no, no exatamente é, né, que a gente fala 68 ainda vive eu prefiro meia-nove que é né, que, nós também e, e, e, isso eles vão agora que eu, o, o eu sobrevivo assim. e isso, eu sinto falta de, de mim, mim. Só aí, mim. massa Pô, é, desculpa se eu fui confuso na minha não, fala, enfim, eu bebi uma cerveja aqui, então às vezes eu não, não consigo organizar direito no meu pensamento não, mas, mas, enfim. Bem. tranquilo, está em sintonia com a gente mas massa, obrigado pelo espaço é nóis, obrigado é aí ao ouvinte que está acompanhando Esse programa Independência ou Marte. Isso música. Independência ou Marte esse é, o... é o lema. É, é exatamente essa é a grande questão, a escolha é essa. Ou independência ou foda-se nem ou Marte, pelo como quisane. Exatamente, quiser. muito bacana, obrigado. Desculpa se seu seu eu... Se eu falei não, demais, se eu yeah, Fugi do falei. tempo <risos> não, é. É. Mas obrigado, obrigado aí <risos> pelo... <risos> e, e, e peço pro pessoal Baixar o Compacto Rec claro. Baixar e comentar lá também Comentar o que achou Não gostou Comenta também, achei uma porcaria, comenta, do interessa, ah. que importante que as pessoas falem, sabe, comentem, gostou, não gostou, falem lá e divulga o link, esse link é, é precioso, é um grande momento da música brasileira hoje, é um momento em que a internet possibilita a, a, a, a, a liberdade musical, né? É nós mesmo. É, é nós a então. Semana que vem tem Anguiana nós aqui. E eu acho que isso aí, Goiânia é nós. É. Demorou, tá no convidado. É. Exatamente. Escute. Escute diferente. Hã? Escute diferente. Isso. Tchau. Então tchau, falou. <risos> Tá caro. Meu caro. Caro coroa. Mas que caralho. Pago um preço caro por um caminho que não escolhi. Pica de cara quebrei a cara, dei a cara tapa, sobrevivi. triste porque ninguém é perfeito mas por favor bota o pedal de efeito e os meus defeitos é o jeito de ter feito e assim... quem pensa que me faz de cuidado coitado de quem acha que me faz de cuidado. De quem disse que me faz de cuidado Eu não sou trouxa do medo. Setanejo, é isso aí. Independência ou Marte, Compacto Rec no ar, já fazendo logo de cara aqui a correção para todo mundo que ouviu o Diego de Moraes e ficou louco para baixar o disco. Oh. Acesse compactorec.faradoeixo.org.br É isso aí. Bom, a gente escutou então agora no final saudade do que fui e antes sobrevivo. Antes a gente tinha rolado o Amigo 69. Na... Entrevista muito... Profícua... Lírica... Um pouquinho demorado, mas muito boa... Do Diego... Uhum. Aqui, Diego Sindicato, parte de nós. Finalizando, então, o Independência do de edição número 167, caralho. Fenomenal. Fenomenal, 200, cada vez mais perto. Vamos repassar aqui rapidamente, que no começo do programa de hoje, nós convidamos a todos para conferir o espetáculo futurível nesse domingo, dia 14 de novembro, lá em São Paulo, no auditório de Ibirapuera, Macaco Bong, Gilberto Gil, DJ Turo e muito mais, a é. partir das 8 horas da noite. Vai ter também no Goianose, como o próprio Diego disse também. Sim. Bom, fazer... Eu convido também para todo mundo que quiser Acompanhar a programação alternativa na cidade de São Carlos Tem o Fusca, né para quem não quiser alternativa tem o Tusca Que é um torneio Não é um torneio, sei lá É um, uma festa universitária aqui na cidade Que muita gente deve conhecer Tem o Fusca, que é o festival universitário de São Carlos Alternativo Que acontece no campus da, da USP Então várias bandas aí Super interessantes é, Acesse programa Bluga.blogspot.com E saiba mais sobre a programação é, a partir de quinta-feira, de quinta a domingo aqui em São Carlos, a Cidade do Clima muito bom, acho que é isso, isso né, acabamos já Pô, deu a Pedro, hora, o Pedro fugiu aqui cara quis dar, é, vacilou vacilou, bom, é nós hein é, participa do nosso próximo hein, cara Pô, acho que vou dar uma sumida de novo aí, já vou avisando é. aos ouvintes deixa, deixa gravado um samples de voz para soltar aí também nos próximos programas né filho, é mesmo nós pode crer irmão. Sim, irmão semana que vem então estamos de volta em número 168 simbólica até demais e é isso farodejo.org.br independência ou marte a playlist do programa e ele para baixar, escutar e fazer o que vocês cê, quiserem mais, mais space.com.br indiamars, datas da discotecagem radiofônica é, quem quiser só chamar a gente que estaremos abduzindo Quem quiser, por qualquer canto, música brasileira contemporânea. É nóis, falou, falou, falou. É follow. isso aí, não só lembrando também que amanhã tudo sempre, né? Como de costume, postado lá fora do hoje.org.br Barra Independência ou Marte. Já falei. Cara, que eu preciso esperar passar 10 segundos aqui para essa vinheta parar de tocar e eu subir a outra. Vamos, então vamos... O que, que a gente vai falar? futuro Futurível. Futurível.